Частина перша. Підготовка. Розділ перший. Чому зараз будувати взаємини важче, ніж будь-коли раніше? Як зрозуміти проблеми сучасних стосунків? Кожне покоління стикається з новими викликами життя. Війни, економічні кризи, підплічники. Те саме стосується і взаємин. Попри те, що в усі епохи люди скаржились на труднощі з особистим життям, зараз самотні лебонь мають рацію. Будувати стосунки сьогодні складніше, ніж будь-коли в історії. І наступного разу, коли мама почне вам утовкмачувати, що треба знайти собі когось хорошого і улаштувати власне життя, можете їй відповісти? Що я так сказала. Ну, що, типу, можете сказати, що зараз важко це робити. У цій книзі я запропоную рішення певних найскладніших проблем, пов'язаних зі взаєминими. Але перше ніж узятись до тактичних парад, я хочу закласти підвалини та пояснити фактори, які перешкоджають тим, хто намагається зараз вибудовувати взаємини. Якщо через пошук любові ви відчуваєте неймовірний стрес, то причина саме в них. Ви відчуваєте стрес зараз чи ні? Ми формуємо власну особистість. Життя наших пращурів визначалось релігією, громадою та соціальним класом. Було точно відомо, на що очікувати, а власні рішення ухвалювали нечасто. Знаючи, де та в якій сім'ї народились, ви розуміли, наприклад, що торгуватимете тканинами, житимете у Бухаресті, споживатимете кошерну їжу та ходитиме до синагоги, чи працюватимете на фермі, мешкатимете у передмісті Шанхая та харчуватиметесь м'ясом власної худоби і урожаєм зі своєї землі. Коли йшлося про пошук партнера, відповідь часто залежала від посагу, хто запропонує кращі землі чи більший караван верблюдів. Сьогодні все це ми вирішуємо самі. Сучасне життя – це шлях, який ми обираємо самостійно. Нашим пращурам не доводилось вирішувати, де жити та чим заробляти на життя, тоді як тепер ми вибираємо. Це дає широчену свободу формування особистості. Ми спроможні обрати Нешвіл, а не Атланту. Вирішуємо працювати метеорологом чи математиком, але за цю свободу платимо впевненістю. Пізно ввечері з обличчями, осяєними, блакитним світлом смартфонів ми запитуємо себе, хто я і що я роблю зі своїм життям. По хмурим бокам усієї цієї свободи та нескінченого вибору є руйнівний страх, що ми все життя шукатимемо щастя. І так його не знають. Я, я думаю, уявляю, там, ті часи, ну да, вони, мабуть, таким. Питанням, можливо, і не задавалося. Можливо, і задавалося таким питанням. Але казати, що от зараз у нас є вибір, і тому нам важче. Я подивився, скільки людей погодилось би жити в тих часах, та, там, декілька століть тому. Ми можемо зазнати невдачі, і це буде наша провина. Так і раніше також. Раніше той, хто, там, наприклад, не ризикував і нічого не робив, у нього нічого не було. А той, хто ризикував, і той, хто їбашив, у нього був результат. І одне з найважливіших запитань, відповідь, на яке нам потрібно шукати самостійно, раніше за нас вирішили батьки та суспільство. Кого я маю обрати за свого партнера? Ну так. І за того, що зараз ти обираєш, то набагато важче будувати стосунки питання, які вони були раніше. Тому що, я думаю, що якщо ми кажемо про те, що просто у тебе були будь-які стосунки. Будь-які стосунки. От зараз знайти будь-які стосунки простіше. От точно простіше, ніж раніше. Такою шаболдою тупою, жирною. Ти зможеш знайти стосунки, особливо не напружуючись. А раніше, скоріш за все, навіть якщо вона так виглядала, тобі все одно треба. Було там домовляти з її родиною і показати, що ти дуже крутий хазяїн, заможний. У нас надто широкий вибір. Зараз у культурі побудови взаємин відбуваються кардинальні зміни. Взагалі побачення, як такі з'явились у 1890-х роках. Інтернет-знайомства у 1994 році з кіском, а ще через рік виник мечком. Свайпати ж у пошуку кохання ми почали менше, ніж 10 років тому. Якщо нам здається, що ми перебуваємо в центрі велетенського культурного експерименту, то нам не здається. Тепер нам більше не треба обмежуватись знайомствами з самотніми людьми на роботі, у церкві чи по сусідству. Ми можемо за один раз переглянути сотні потенційних партнерів. Але в цьому начебто нескінченному виборі є свій мінус. Психологи, як от Баррі Шварц, почесний професор з Фортмор коледжу, виявили, що попри прагнення людей до вибору, за багато варіантів можуть зробити їх менш щасливими та змусити сумніватись у власних рішеннях. Ключове слово, мабуть, «можуть». А можете і не зробити. Це називають парадоксом вибору. Людям складно. Як того надокухчого покупця, що стоїть попереду в черзі за морозом і ніяк не обере смак? А можна ще раз їх понюхати? Наскове аналогічний параліч. І це особливо актуально, коли йдеться про вибір супутника життя. Ми жадаємо певності, відгуки про яку останню покупку ви шукали в інтернеті, яку електричну зубну щітку придбати, яку бездротову Bluetooth колонку взяти братові в його нову квартиру. Ми живемо в багатому на інформацію суспільстві, що забезпечує хибний комфорт у пошуку. Від ідеального рішення нас начебто виділяють якихось кілька пошукових запитів у Google. Шукаємо ми найбільш автентичне місце де краще поїсти тако чи пилисос, що працює найякісніше. Ми переглядаємо нескінченні рейтинги та відгуки, ніби якщо нам удасться розглянути всі доступні можливості, ми виберемо серед них саме те, що треба. Ми ловимося на гачок цього почуття певності та прагнемо його в особистому житті. Але коли йдеться про стосунки, жодної певності не існує. Не знайти правильної відповіді на запитання і з ким мені бути. Скільки мені йти на компроміси? І чи зміниться він вона коли-небудь? Жоден Google не підкаже, чи стане Джеймс хорошим чоловіком, а Джиліан гарною дружиною. Ми не спроможні набути цілковитою впевненості, перш ніж вирішити будь-що важливо про стосунки. І що дуже по сутню, нам це не потрібно для щастя. Чудові стосунки треба вибудовувати, а не знаходити. Але ми часто потрапляємо у пастку, думаючи, що проаналізувавши сотні варіантів, наблизимось до розуміння того, чи є людина, яка перед нами тією самою. Соціальні мережі змушують нас порівнювати та породжують відчий. Багато років тому люди жили спільнотами. Вони спостерігають. Так, також розповідав нещодавно в відосі про це. Вони спостерігали, як інші пари милуються, сваряться та миряться. Тобто такого поняття як особиста проблема не було. Сьогодні те, що ми переважно бачимо у стосунках інших людей, це постановочні, відібрані пости в соціальних мережах із накладеними інстаграмними фільтрами, сповнені захвату, повідомлення про освічення у поході, світлини з відпустки, на яких сонна дитина висить у когось на грудях. Через все це нам здається, що лише в нашому особистому житті трапляються моменти відчу. Просто освітлення там зовсім не таке вдале. Відчуття, що в усіх інших стосунків ідеальні, коли з вашими ледве здатні впоратись або їх взагалі немає, посилює страждання. Як на мене, це особливо актуально для чоловіків, адже у них зазвичай менше соціальних зв'язків і менше людей, людей, з якими вони діляться своїми страхами. Ще рідше чоловіки обговорюють проблеми з друзями та дізнаються, що у кожного в той чи той час виникають труднощі в стосунках. Нам бракує прикладу взаємин. Ми прагнемо знайти найкращого з можливих партнерів і вибудувати як найкращі стосунки. Проте більшість нечасто на власні очі бачила плідні взаємини, особливо в юності. Рівень розлучень сягнув піку в 1970-х роках, на початку 1980-х. І хоча відтоді він знижується, багато з нас є тими, кого психотерапевтка Естер Перл, яка спеціалізується на взаєминах у парі, називає дітьми розлучених і розчарованих. Близько 50% шлюбів у США закінчуються розлученням чи розривом, а майже 4% одружених повідомляють, що почуваються нещасними в стосунках. Якщо скласти це, то виходить, що більшість одружених людей або вирішила завершити стосунки, або живе в них страждаючи. У цьому і полягає проблема. У дослідженнях послідовно доведено, яким впливовим є чужий приклад. Значно легше повірити, що щось є можливим, коли спостерігаєш, як це робить хтось інший. Чи то пробігає милю за 4 хвилини, чи з'їдає 73 хот-догі менше, ніж за 10 хвилин. Наприклад, жінки значно частіше стають винахідницями, якщо виросли в регіоні, де живе багато власниць патентів. І, власне, вони в основному отримують патенти в тих самих галузях, що і винахідниці старшого віку з їхньої місцевості. Те саме стосується і взаємин. Ми всі хочемо створити повноцінні партнерські стосунки, але це важче без зразків для наслідування. Багато моїх клієнтів зізнаються, що їм страшно через те, що вони не знають, якими мають бути повсякденні міцні стосунки. Як здорові пари вирішують конфлікти. Як щасливі подружжя разом ухвалюють рішення. Як успішно прожити решту свого життя з однією людиною. Бо вони не були свідками такої поведінки власних батьків. Навіть тим із нас, хто плекає найкращі наміри щодо взаємин, може бути складно, бо ми не бачили плідних стосунків у реальному житті. Є значно більше видів стосунків. Багато пов'язаних зі взаємними питань, відповіді, на які ми шукаємо сьогодні, взагалі не спало б на думку нашим пращарам, які випасали верблюдів. Наприклад, ми зустрічаємось, чи це просто секс? Або розлучитись зараз, чи почекати, доки закінчиться весільний сезон? Ми звіряємось у своїх стражданнях близьким, не знаючи, чи закохані ми у нового знайомого, або почуваючись спустошеними після перших побачень, які ні до чого не призводять. Тепер завдяки новим надійним способам контролю народжуваності та досягненням у репро... репродуктології люди спроможні обмірковувати і нові питання, як от чи хочуть я дітей, і якщо так, то коли. Навряд чи мисливці-збирачі не спали ночами, думаючи про це. Окрім наукових досліджень, ми також обираємо з багатьох форматів побачень і довготривалих стосунків. Чи замислюємось ми над такими питаннями, як чи моногамніми, та що таке взагалі моногамія? Певною мірою ці питання захоплюють, хто не волів би бути вільним і контролювати власну долю. Але в якийсь момент усі ці варіанти та перспективи можуть змусити нас бути не вільними, а пригніченими. Ми відчуваємо тиск, бо маємо вирішити правильно. Окрім цього, нас засипають посиланням про правильні рішення. Усі від публічних осіб, як от головна операційна директорка Фейсбука Шерін Сандберг, яка сказала, я щиро вірю, що найважливіше кар'єрне рішення, яке ухвалює жінка, це рішення про те, чи буде в неї супутних життя, та хто ним стане. До наших батьків. Не перепустись тих самих помилок, що і я. Нагадують, як життєво важливо не помилятися в цьому. Може здати, що все наше життя залежить від одного рішення, з, яким, з ким побратись. Особливо це стосується жінок, на яких тисне потреба швидко знайти чоловіка, якщо вони хочуть до певного віку народити дітей. Але надія є. Ми можемо взяти особисте життя під контроль, навчивши себе краще розуміти себе, що нас мотивує, що бентежить, що нам заважає. І ось тут на допомогу прийде біхівіорістика і ця книга. Ключові висновки. Перше. Вибудовувати взаємини зараз важче, ніж будь-коли раніше. І може говорити своєй мамі, що я так сказала. Щось, блядь, я якихось доказів так і не сказав. Зараз важче, тому що у людей є вибір. Ну так є і у тебе вибір. Ну і у твоєї там, майбутньої партнерки є також вибір. Ой, якби не було вибору, то було б легше. Ну це насправді не так очевидно, як здається. Це так просто здається. Ой, мені зараз важко, а людям там 100 років чи 200 років тому було легко. Да ніхуя б, блядь, подібного. Друге. Ось чому. Ми самі визначаємо власну особистість на відміну від наших предків, життя яких визначалось їхньою громадою. І тому нам важче, ніж раніше. Нам доступні тисячі варіантів, які пробуджують у нас сумнів у власних рішеннях. Нам не затишно ухвалювати важливе рішення, коли не можемо докладно розглянути всі варіанти. А раніше було затишно, капець. За тебе приймали рішення, тебе могли просто вбити. Так? У тебе прав там особливо не було. І за те було все просто. Не треба ухвалювати рішення. За тебе хтось рішення буде ухвалювати. І то, тоді було набагато легше, ніж зараз. Ох, тупа курка, блядь. Соціальні мережі змушують нас думати, що в усіх інших взаєми є більш здоровими та щасливими порівняно з нашими. Такий вплив, негативний вплив соціальних мереж, він є. Тут погоджуюсь. Знато мало хто з нас має гарні приклади для наслідування. Також погоджуюсь. Дійсно, ну, у багатьох людей взагалі таких прикладів нема. Існує набагато більше форматів побачень і довготривалих стосунків. Нас засипають посилами про потреби ухвалення правильних рішень і про те, що такі правильні рішення взагалі існують. Але надія є, за допомогою бігвіаристики ми можемо взяти під контроль особисте життя. Чомусь мені прямо вже нагадало якийсь один з відосів, будь-який з відосів, там вердікт, де він спочатку там, розповідає, як зараз жахливо, як зараз складно. Скільки проблем, скільки на тебе чекає попереду негараздів. Але, але все просто. Просто купи вебінар, і все буде добре. Так і тут. Але є ця книжка, є, є біхвіористика. Розділ другий. Три тенденції побудови взаємин. Як виявити власні сліпі плями? Чи доводилось вам колись роззиратись навкруги та дивуватись, чому всі, крім мене, знаходять кохання?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 Розуміння своєї тенденції побудови взаємин допомагає з'ясувати, які сліпі плями вам заважають і як їх можна подолати. Я думаю, на сьогодні достатньо. 32 сторінки ми прочитали. Так, мовити, поки що розігріваємось. Я все ж таки очікую, що буде більш цікаво. Так? В будь-якому разі цікавіше читати на цю тему, в якій ми з вами любимо розбиратись. Так? Але поки що все одно, так би мовити, більше, більше як то кажуть в російську, «вокруг да околе». От, можливо, в наступному випуску вже буде більше конкретики, буде більше прикладів, буде більше порад. Відповідно, буде нам що з вами прокоментувати. А може і не тільки прокоментувати, а дійсно щось корисне дізнатися. Також буде непогано. На цьому сьогодні усе. Сподіваюся, що у вас там все добре, сподіваюся, що ви працюєте над собою, сподіваюся, що ви покращуєте себе та своє життя.